Hřbitov malých bohů byl pro lidi, kteří nevěděli, co dál. Nevěděli, čemu věří, ani zda existuje posmrtný život a většinou ani nevěděli, co je to praštilo. Prošli životem v otevřené přátelské nejistotě, až je zastihla konečná jistota. Mezi městskými zahradami mrtvých byl hřbitov malých bohů totéž jako stolní zásuvka označená nápisem Různé, kam byly ukládáni lidé v posvátném očekávání ničeho moc. Tady byla pohřbena většina mužů hlídky. Policista po několika letech služby zjistil, že může jen těžko věřit v lidi, natož v někoho jiného, koho nota bene ještě ani nevidí. Kupodivu tentokrát nepršelo. Vánek ševelil v prachem z šedlých topolech, které rostly kolem hřbitovní zdi. Měli jsme vzít nějaký kitky. ozval se tračník, když procházeli vysokou travou. Můžu jich pár šlahnout na nových hrobech, navrhoval noby. Dneska o tebe nechci takový věci slyšet. Promiň, srža. Ve chvílích, jako je tahle, by měl člověk myslet na svou nesmrtelnou duši a na tu nekonečnou, jo, nekonečnou mohutnou řeku, co jí říkají historie. Na tvém místě bych to dělal, noby. Vlastně že jo, faržo, to pak ji udělám, ale jak budím, už to někdo dělá. U jedné hřbitovní zdi vedla řada širíků. Přesněji řečeno, kdysi v minulosti sem někdo zasadil šeřík a ten během času, jak už to u šeříků bývá, obrazil mnoha odnožemi, takže tam, kde dříve byl jeden kmínek, teď kvetlo šeříkové houští. Každá větev byla pokryta bledě fialovými květy. Ve spleti rostlin byly pořád ještě vidět hroby. Před nimi stál kolík a cepicnu, Nejneúspěšnější biznismen celého Angmorporku s šeříkovou snídkou za kloboukem. Všiml si policistů a kývil jim na pozdrav. Odpověděli mu stejně. Všichni tři zůstali stát nad sedmi hroby. Jen o jeden z nich někdo pečoval. Mramorový náhrobek byl veleštěný a zbavený mechu, tráva přistřižená a mramor lemující hrob pečlivě udržovaný. Dřevěné pamětní tabulky na ostatních šesti hrobech mizely pod hustým mechem, ale z toho prostředního někdo mech oškrabal a na očištěném místě bylo vidět jméno Jan Kýla. Někdo si dal poměrně velkou práci a vydal pod jméno nápis Vzlétnou k nebi výš. Na hrob, kdo si položil věnec uvitý ze šeříkových květů, převázaný rudou stuhou, a v horní části věnce převázané uší s tužkou stejné barvy leželo vejce. Paní Dlaňová, paní Netopířivá a pár děvčat už tady byly dřív, oznamoval kolík. A samozřejmě, že madam se vždycky postará o to, aby tady bylo vejci. Je hezký, že si vždycky všichni takhle vzpomenou. Trojice stála mlčky. Ani jeden z nich nepatřil k mužům, jejich slovník je vybaven výrazy vhodnými pro chvíle, jako byla tahle. Přesto se po nějaké době ozval Noby. Když si měbal bříči? Jo, já vím. Fater mě je čárnul, když přesal z lochu, ale stejně to byla moje žíče. Pokračoval Noby se směsicí nostalgie a umíněnosti. A pro malýho kluka něco znamená, když má vlastní židce. Když tak o tom mluvíme, tak si uvědomuju, že on byl první, kdo mě povýšil na seržanta. Pak mě samozřejmě degradovali, ale já už věděl, že na to mám. Byl to skvělý Polda. Koupili si ode mě párek v hned ten první týden, co jsem začínal. A sněd ho celý, nevypliv ani kousek. Další ticho. Po chvíli si seržant tračník odkašlal, což byl všeobecný signál, který měl naznačit, že slavnostní okamžiky skončily. Nastalo všeobecné uvolnění. Koukám, že jsme se měli některé den asi skočit s pelkou a srpem a, a trochu to tady vyčistit. Pa říkáš blacavák a my kdyby to neuděláme. Kdybych měl tolar za každý policejní funus, na kterým jsem tady byl, měl bych 19 tolarů a 50 pencí. 50 pencí? No, to bylo, když se desátník ledavidlo probudil akorát včas, aby zabouchal na víko. To bylo ještě předtím, než si nastoupil. Všichni říkali, že to bylo úžasné uzdravení. Pane seržanty? Trojice se najednou otočila. Svým nejrychlejším šouráním se k něm blížila vyzáblá postava prvního legitimního místního hrobníka. Tračník si povzdechl. Co pak, legi? Dobré ráno, drazí, začal hrobník, ale seržant tračník mu pohrozil prstem. Okamžitě s tím přestaň, víš, že jsem tě varoval už několikrát, žádný forky ve stylu komický hrobník, není to ani směšný, ani chytrý, jen za sebe vymáčkni, co chtěl říct, žádný hlouposti. První legitimní se zatvářel z klesle. dnuše, mý laskavý pánové, i ti, znám tě už celý roky, aspoň to zkus, jo. Dákon chce, aby se ty hroby vykopaly, Frede, prohlásil legitimní trucovitě. Už je to víc než třicet let, už dávno měli být dole v kryptách. Ne, ale Frede, mám pro ně tam dole už dávno připraveno hezké místečko, skoro hned vepředu. My ten prostor potřebujeme, Frede, Vždyť se tady dá sotva projít a představ si ty pohřby. Tady musí i červy chodit v zástupu. To místo mám fakt skoro vepředu, kde bych si s nima mohl vždycky při svačince povídat. Co tomu říkáš? Policista a kolík si vyměnili pohledy. Většina lidí z města alespoň jednou navštívila legitimního krypty, když už pro nic jiného tak proto, aby si dokázali vlastní odvahu. A téměř pro všechny to byl šok, když si uvědomili, že ani smutný pohřeb není nic, co by bylo na věky, ale jen na přechodnou dobu, než, abychom citovali legitimního vlastní slova, mý malý mrzkající se kamarádišci stačí vykonat svou práci. A pak byli tím opravdu posledním místem odpočinku mrtvých katakomby a zápis v jednom z mnoha tlustých seznamů zemřelých. I ti, jak zkracovali jméno, žil právě tam dole, v podzemí. Jak říkal, byl jediný, kdo tam bydlel a měl rád tamnější společnost. Legitimní sice lidé všeobecně považovali za bláznivého podivína, ale za podivína úzkostlivě přesného a přátelského. Tračník na něj upřel pátravý pohled. E, nebyl to tvůj nápad, že ne? Legitimně sklopil oči ke špičkám střevíců. No, on je nový dákon trochu moc nový. Znáš to takový ostrý. Dělá různé změny. A řekl se mu, proč se nesmíme kopat. Prohlásil, že je to jedna stará historka. Tvrdil, že každý z nás musí svou minulost nechat za sebou. A řekl mu, že si to bude muset vyříkat s Já jsem mu to řekl, ale on odpověděl, že je jeho lordstvo jistě člověk, který myslí po krokově a na budoucnost a jistě nebude pět na nějakých pozůstatcích minulosti. No, tak mi to připadá, jako kdyby byl vážně novej. Jo, a majspět v něm ani vparej nebude je v pořádku, Iti. Můžeš mu říct, kde z nás ptal? Hrobníkovi se na tváři objevil výraz úlevy. Díky, Noby. A rád bych vám řekl, pánové, že až přijde řada na vás, budete mít místo na pohodlné polici s výhledem. Už jsem si vás zapsal do seznamu, abych vám je podržel. No, to je o tebe moc hezký, Iti. Přikývl rozpačitě tračník a přemýšlel, jestli se něco takového dá myslet vážně. Kvůli nedostatku místa byly kosti v kryptách skladovány podle velikosti, ne podle jejich vlastníka. Byly tam místnosti plné žeber, celé ulice stehních kostí a hned u vchodu samozřejmě nekonečné řady lebek Protože krypta bez impozantního počtu lebek není vůbec žádná pořádná krypta. Jestliže měla některá náboženství pravdu a v soudný den nastane hromadné povstávání z hrobů a pouť tam nahoru, pomyslel si Fred Trečník pobaveně, tak tady bude pěkně zmatená tlačenice. Právě jsem našel krásné místečko, začal Iti, ale v zápětí se zarazil. Rozlobeným gestem ukázal ke vchodu na hřbitov. Dobře víš, co jsem ti řekl o tom, když sem bude chodit. Všichni se obrátili naznačeným směrem. Po cestičce, vysypané jemným štěrkem, k ním se smutnou tváří přicházel desátník Reginald půlbotka s celou kyticí šeříku připevněnou na helmici. Přez rameno nesl rýč na dlouhé násadě. Je to mrtvý člověk. Já na svém hřbitově žádné mrtvé nestrpím. Vždyť je jich plnej, Snažil se ho utěšit kolik a cepicnu. Jo, ale ti ostatní se mi radí dovnitř a ven. Ale no tak, legi, takhle vyšiluješ každý rok. Co pak on za to může, že ho zabili? Jenom to, že je někdo zombie, ještě neznamená, že to není slušný člověk. Reginald je náhodou moc užitečný mládenec. A kromě toho, kdyby se každý postaral o svoje místo, aspoň jako on, bylo by tady mnohem pěkněji. Brý ráno, Regu! Reginald půlbotka, tvář šedivou, ale usměvavou, kýbl čtveřici na pozdrav a pokračoval v cestě. A ještě se k tomu přinese vlastní rýč. To je nechutné. Já si vždycky myslel, aby jsi věděl, že je to vodněj no, hezké, že to dělá. Nech ho na pokoji i ti. Jestli po něm začneš házet kamení jako předloni, dozví se o tom velitel Elánius a bude z toho malér, to si píš. Ty jsi moc šikovný, když jde o... Kala, o... napověděl Noby. Ale prostě ty jsi tam nebyl i ti. To je začátek i konec toho všeho. Rek tam byl. To je všechno i ti. Když si tam nebyl, nepochopíš. Tak a teď utíkej a přepočítej si zase lepky. Vím, že to děláš rád. Tak tedy s bohem a šáteček, legi. První legitimní zůstal stát a díval se za nimi. Seržant Tračník cítil, že je zvažován. Teďka tam se říkal. Že je podleho jména prochu divný, teda legitimní a první, Nemůžeš mít ty homoce za zlý, že na to byla pyšná doby. Je tady ještě něco, co bych se měl dneska dozvědět, zeptal se Elánius, když s Karatkou bok po boku vyrazili ulicí. Přišel dopis od legie Černé stuhy, pane, ve kterém se zmiňují o tom, že by to byl velký krok prosaulat mezi druhy, kdybyste se zamyslel nad chtějí dostat do hlídky upíra. Přesně, pane. Řekl bych, že hodně členů výboru hlídky si navzdory vašim reklamovaným podmínkám v této věci myslí, že by to nebylo špatné. Zdá se vám, že jsem mrtvola? Ne, pane. Takže odpověď zní ne. Jak jinak. Karotka rychle zalistoval na podložce s klipsnou, kde měl založeny své poznámky a popoběhl, aby s Elániem udržel krok. Kometa píše, že borografie napadla Plesnivinsko. To je dobře nebo špatně? Nedokážu si vybavit, kde to je. Oboje jsou bývalé části temné říše, pane, hned vedle Ibrvaldu. A na čí jsme straně? Kometa píše... Že bychom měli proti agresivní borografii podporovat Malé plesněvinsko? Hm, <těk> tak to už sympatizuju s borografií, už klíbl se Elánius. Kometa otiskla minulý týden jeho karikaturu, podle Elániova vlastního názoru velmi nelichotivou, a aby to nebylo dost, si byla požádala v redakci o originál, který si dala zapaspartovat a pověsila na zeď. A co z toho plyne pro nás? Pravděpodobně další uprchlíci, pane. U bohů, vždyť už tady není žádné místo. Proč všichni chodí sem? Myslím, že hledají lepší život, pane. Lepší život? Tady? Já si myslím, že tam u nich je to ještě mnohem horší, pane. A jaké uprchlíky tak asi můžeme čekat? Z větší části lidské, pane. To myslíte z větší části lidi jako tvory nebo tvory z větší části lidské. Když žijete nějaký čas funk-morporku, naučíte se takové otázky formulovat přesně. Em? No, pokud jsem slyšel, tak jediný jiný druh, který tam žije, jsou kvečové pane. Prížijí v hlubokých lesích a jsou celý porostlý srstí. Vážně? No, nejspíš se o nich dozvíme víc, až nás požádají, abychom některého z nich zaměstnali v hlídce. A pak tady mám jednu velmi potěšující novinku, pane. Znáte dňábli, ten pouliční gang? A co je s nimi? Zasvětili jako člena svého prvního trola, pane. Cože? Vždyť já měl dojem, že se potulují po ulicích a tlučou troly. Myslel jsem, že v tom je celá podstata jejich spolku. No, možná, že mladý vápenec taky rád tluče troly. A to je v pořádku? Svým způsobem řekl bych, že je to krok ku předu. Společně v nenávisti, myslíš? Tak nějak, pane, přikývil Karotka. Probral papíry na své podložce sem a tam. Tak a teď, co tady máme dál? Jo, říční hlídkový člun se zase potopil. Kde jsem udělal ten první špatný krok, pomyslel se Elánius, zatímco výčet pokračoval. Kdysi jsem byl policajt, skutečný policajt. Pronásledoval jsem lidi, byl jsem lovec a to bylo to, co jsem dělal nejlépe. Poznal jsem každé místo ve městě jen podle toho, co jsem cítil pod podrážkami. A podívejte se na mě teď. Vévoda, velitel hlídky, politické zvíře. Kdysi jsem věděl, kdo bojuje s kým v okruhu tisíce kilometrů kolem města jen pro ten případ, že by kvůli tomu mohli ve městě vypuknout nepokoje. Kdy jsem byl naposled na hlídce? Minulý týden, minulý měsíc a ještě ke všemu to nikdy není skutečná hlídka, protože seržanti se vždycky postarají o to, aby všichni věděli, že jsem opustil dům a každý policajt už nadálku smrdí leštěnkou na kov, krémem na boty a vodičkou poholení a to i když zajdu do těch nejzapadlejších uliček. Tahle myšlenka nepostrádala jistou dávku píchy, protože to dokazovalo, že v hlídce nejsou hloupí seržanti. Už dávno nezůstávám celou noc v dešti, ani nebojuji ve stoce o život s nějakými lumpy a kromě normálních chůze už se vlastně ani nehýbu. To všechno je pryč. A pro co? Pohodlí, moc, peníze, a úžasná manželka. Ehm, no, což byla dobrá věc, to jistě, ale přesto zatraceně. Jenže už nejsem policajt, teď je země manažer. Musím k tomu mizernému výboru mluvit, jako kdyby to byly děti. Chodím po recepcích a nosím nanicovatou, pitomou, přezdobenou zbrojí. Samá politika a papírování. Začalo toho být přes příliš. Kam se podělit ty dny, kdy všechno bylo tak jednoduché? Vybledli jako šeřík. Vešli do paláce a vystoupali po hlavním schodišti do veterinaryho kanceláře. Když vešli dovnitř, stál Patricej Ank Morporku u okna a vyhlížel ven. Jinak byla místnost pustá. Á, Elanius, řekl, aniž se ohlédl. Myslel jsem si, že byste se mohl opozdit. Vzhledem k podmínkám jsem výbor rozpustil. Bylo jim to líto stejně jako mě, když se doslechli o nešťastném silnorukovi. Bez pochyby jste psal oficiální dopis. Elánius se zadíval stázavým výrazem na karotku, který jen zvedl oči ke stropu a pokrčil rameny. Vetinary se dozvídal věci velmi rychle. Ano, pane, přesně tak. A to je dnes tak krásný den. I když, jak vidím, blíží se bouřka. Otočil se. Na klopě pláště měl připevněno snítku šeříku si Sibylle se daří dobře, zeptal se a usedl za stůl. Víte něco nového? Některé věci se prostě asi nedají ospěchat, odpověděl veterinary, aniž hnul brvou a zalistoval papíry na stole. Okamžik, jen chvilku, bylo tady pár drebností, které jsem chtěla vyřídit. Aha, Další z těch dopisů, které mi pravidelně posílá náš přítelíček z chrámu malých bohů, Hřbitov, jako vždycky. Myslím, že pozvu nového dákona na čaj a vysvětlím mu, jak se věci mají. Tak a co jsem to? Aha, politická situace v ano? Dveře se otevřely. Vešel vaš uzel, veterinaryho nejvyšší úředník a sekretář. Zpréve pre jeho milost, řekl, ale podal přitom dopis přes stůl Patriciovi. Ten obálku podal velmi uctivě přes stůl Elániovi. Elánius si otevřel. O to je sklapaček. Máme karcera v koutě v nové koleji! Musím se tam okamžitě vypravit! Jak vzrošující! Signál k lovu. Je ale opravdu tak nutné, abyste se toho účastnil osobně, vaše milosti? No jistě, naprosto nutné, protože když u toho nebudu, abyste rozuměl, tak se nějaký chudák z těch, co jsem sám vycvičil, pokusí toho hajzla zatknout. Kapitáne, dejte se okamžitě do práce. Klapačky, holuby, poslové běžci, cokoliv. Chci, aby na tohle volání reagovali všichni, jasné. Ale nikdo, opakují, nikdo se do něj nepokusí nabourat, dokud nebude mít masivní krytí, rozumíš? A pošli strážníka cvrkala do vzduchu. Ale k sakru, co se děje, pane? Ten vzkaz je odpleskoť Řiťkové. Poslala ho přímo sem. Co tam vlastně dělá? Je přece úřední technik, policejní znalec. Není žádná pochůzkářka, ta se to pokusí provést podle příručky. A to by neměla? Ne, karcer potřebuje alespoň jednu střelu zkušet do nohy, aby si vás všiml. Nejdřív střílej a pak se ptej. Elánius došel ke dveřím a tam se na okamžik zastavil. Nenapadá mě nic, na co bych se ho chtěl zeptat. Na náměstí náhlého osvícení musel Elánius zpomalit, protože mu docházel dech a to bylo nechutné. Ještě před několika lety by se teprve teď dostával do tempa. Jenže bouřka, která se k městu valila přes Pláně před sebou, hnala vlnu žhavého vzduchu a veliteli by jistě nepřidalo na pověsti, kdyby na místo dorazil bezmocně sípaje. Ale situace byla taková, že ačkoliv se zastavil ve stínu jednoho pouličního stánku a několikrát zhluboka zalapal podechu, pochyboval, že by se mu v této chvíli podařilo plynule vyslovit delší větu. Ke své nekonečné úlevě našel nezraněnou desátnici Řidkovou čekat zdí univerzity. Desátnice zasalutovala. – Dáváte mi promluvit, pane! – Přimla jsem si volice k policistů, kteří měli dopravní službu a poslala jsem je na vodní most. Pak se objevil seržant Naváška a já ho poslala, poradila jsem mu, aby šel na univerzitu v hlavní branou a našel si místo pokud možno co nejvýše. Pak dorazili seržant Tračník a Noby a já je poslala na stejně velký most a proč? Protože pochybuju, že by se pustil tím směrem, odpověděla Pleskot a její tvář byla pravým vtělením nevinnosti. Elánius se v duchu přísně napomenul a přestal spokojeně přikybovat. A jak přicházejí další policajti, posílám je tak, aby vytvořili kolem toho místa kruh. Obávám se však, že velezl někam nahoru a bude se tam i držet. Proč? Protože... Dokážete si představit, jak by se probojoval mezi tolika mágy, pane? Největší naději bude mít, když se proplíží po střechách a na nějakém tichém místě sklouzne dolů. Tam nahoře je spousta úkrytu, a kromě toho se může vrchem dostat až k ulici braskové bubladiny a nemusí slézat na zem. Úřednice, pomyslel si Elánius. Ha! a při troše štěstí nebude ten chlap vědět o cvrkalovi. Dokonale promyšleno, přikývl. Díky, pane, nevadilo by vám, kdybyste se postavil blíž tady k té vzdi, pane? No, proč to? Něco zazvonilo nadláždění. V tom okamžiku už se Elánius stiskl na plocho ke zdi. Má samostříl, pane. Myslíme, že ho sebral silnorukovi, ale moc to s ním neumí. Skvělá práce, desátnice, řekl Elánius poněkud mdlým hlasem. Opravdu skvělá. Pak se rozhlédl po náměstí za nimi. Vítr pohazoval plachtami stánků a prodavači, kteří vrhali ustarané pohledy na šednoucí nebe, začali uklízet zboží. Nemůžem dovolit, aby se nám jen tak tady potuloval, pokračoval. Začne střílet na všechny strany a nakonec někoho trefí. Jaký bych tomu měl důvod, pane? Karcer nepotřebuje žádný důvod. Jemu stačí výmluva. Pak jeho pozornost přilákal jakýsi pohyb vysoko nad ním. Zvedl hlavu a usmál se. Nad město rychle stoupal velký pták. Polohlasně klející volavka bojovala o výšku každým širokým kruhem. Kolem desátníka cvočka cvrkala, který ji pevně svíral koleny, se točilo celé město. Ve vhodné chvíli pak obrátil ptáka po větru a potácivým během přistály na vrcholku věže umění, nejvyšší budovy města. Bezmyšlenkovitým, tolikrát už nadvičeným pohybem skřítek přeřízl provaz, který přidržoval na místě přenosný semafor, a seskočil za ním do kompostu z rozkládajícího se břečtěnového listí a starých havraních hnízd, který pokrýval celý vrcholek věže. Volavka ho pozorovala hloupýma kulatýma očima. Cvrček ochočil o ním tradičním způsobem, jakým to skřídci dělají. Obarvíte se na zeleno jako žába, kvákáte, poskakujete po močálech a pak, když se vás nějaká volavka pokusí sežrat, Vyběhnete jí po zobáku k hlavě a omráčíte ji. Ve chvíli, kdy přijde k sobě, ji vstříknete do nosder zvláštní olej. Trvalo celý den, než ocevček uvařil a jeho zápach, velmi mírně řečeno, spolehlivě vyklidil celou strážnici. A stačí jediný pohled, aby vás pták začal považovat za svou milovanou matičku. Volavka byla užitečná, unesla výstroj. Na běžné dopravní patroly ale dával cvrkal přednost krahujíci. Ten dokázal lépe plachtit a držet se ve vzduchu na určitém místě. Cvrček zasunul semafor do lože, které tady tajně připravil před několika týdny. Pak vytáhl ze sedlové brašny na volavčině hřbetě malý jednookulárový dalekohled a přivázal ho na okraj kamene tak, že mířil téměř kol Podobné chvíle cvrček cvrkal, miloval. Byly to jediné okamžiky, kdy byly všichni menší než on. Tak, zabručal spokojeně, a teď uvidíme, co uvidíme. Dole viděl budovy univerzity. Kousek od něj byla vysoká věž s hodinami, kterým se říkalo starý tom, a nedaleko ní na střeše nezaměnitelná hmota seržanta Navášky, který se proplétal lesem komínů. Sírově nažloutlé nebe, na němž se připravovala bouře, se odráželo na helmicích policistů, kteří pospíchali ulicemi. A tam za tím parapetem se plížila postava. Mám tě! Broukl si tiše cvrkal a sáhl po ovládacích pákách semaforu. Na, v, ke mezera, m, mezera, s, to, r, mezera, to, m, četla řeďka. Elánius přikýval. Navážka byl na střeše nedaleko věže starého Toma. A navážka se nesl dobývací samostříl, se kterým měli co dělat tři obyčejní lidé. Upravil se ho tak, že se z něj dal vystřelit celý svazek střel na jednou. Většinou popraskali už ve vzduchu díky obrovské hnací síle a cíl byl zasažen rozšiřujícím se mrakem hořících třísek. Elánius mu zakázal tuhle zbraň používat proti lidem, ale byl to zatraceně dobrý prostředek k vniknutí do budov. Dokázal otevřít přední i zadní dveře téměř současně. Řekněte mu, aby vypálil varovný výstřel. Jestli karceratou věcí zasáhne, nenajdeme ani mrtvolu. I když bych právě jeho mrtvolu docela rád našel, dodal v duchu pro sebe. Rozumím, pane! Řička vytáhla od pasu dvě na bílo natřená perkénka, tak trochu podobná pádlům, obrátila se čelem k věži umění a vyslala krátký signál. V zápětí neviditelný cvrček odeslal signál připraven. N, no, va K, mezera, V, r, v no, mezera, v, stř, l. Opakovala řička polohlasem signalizovaný text. Z hora přišlo potvrzení o přijetí zprávy. V zápětí vyletěla z vrcholku věže červená signální raketa a rozprskla se na všechny strany. Byl to velmi účinný způsob, jak připoutat pozornost všech zúčastněných. Pak Elánius viděl, že zpráva došla na místo určení. Všude kolem se policisté, kteří si pochopitelně rozkaz přečetli také, ukrývali do výklenků a krytých vstupů budov. Všichni znali navážku v samostříl. Odtikalo několik vteřin, než si troll zopakoval zprávu, pak se ozvalo zvláštní zadunění následované děsivým bzukotem, který připomínal bzukot troje pekelných sršňů a nakonec praskot a zvonění drcených tašek a cihel. Na náměstí se snesl déšť úlomků. Několik metrů od místa, kde stál Elánius, dopadl celý komín, z jehož ústí stále ještě stoupal proužek dýmu. Následoval mrak prachu a malých kousků dřeva a pak jemná přeprška holubých pírek. Elánius si otřel z helmice kousky malty. Hm, dobrá, řekl bych, že byl varován. Vedle komína dopadla půlka větrné korouhovičky v podobě kohouta. Řiďka otřela ze svého skládacího dalekohledu několik holubých pírek a zamířila ho znovu nahoru k věži. Policista svrkal a hlásí, že se pronásledovaný zastavil, pane. Opravdu? Překvapujete mě? A teď mi dejte svůj samostříl. Jdu tam nahoru. Pane, vy sám jste říkal, že se ho nikdo nesmí pokusit zatknout. Proto jsem vám poslala tu zprávu. To je v pořádku. Zatknu ho já. Teď hned. Dokud si počítá končetiny a jiné tělní výrůstky, aby se ujistil, že je má ještě všechny. Dej Váškovi vědět, co mám v úmyslu, protože bych nerad skončil jako 85 kg jednohubek. Ne, přestaňte na mě takhle otvírat pusu. Než bychom si prověřili prostředí a zkontrolovali výzbroj a dostali každého na potřebné místo, zahrabal by se nám někde jinde. Poslední slova už trousil v běhu. Elánius dorazil ke dveřím a vběhl dovnitř. Nová kolej bylo studentské zařízení, ale bylo teprve půl jedenácté, což znamenalo, že většina studentů ještě bude v posteli. Když Elánius usupěl chodbou ke schodišti na jejím vzdáleném konci, pootevřeli se jen tu a tam nějaké dveře. Schodiště ho pak vyneslo, mnohem pomaleji a s pocity mnohem méně jistými až do nejvyššího patra. Okamžik tady už kdysi byl. Ano, tamhle jsou dveře otevřené do kořán a pohled na mopy, smetáky a několik belíků dával tušit, že jde o příruční sklad domovníka. A v něm na protější stěně žebřík vedoucí k poklopu na střechu. Elánius opatrně natáhl samostříl. Takže karcer má taky samostříl, který patřil do výzbroje hlídky. Byly to klasické, spolehlivé, jednorané modely, ale chvilku bohužel trvalo, než se znovu nabili. Kdyby na Elánia vystřelil a minul, přišel by o jedinou šanci, kterou by měl. A potom? Ale něco takového se nedá naplánovat. Všichni ti malí andělé. Elánios vylezl po žebříku a písnička se mu najednou vrátila. Oni nohy zvedají, zvedají, zvedají, sykal se tiše mezi zuby. Zastavil se těsně pod okrajem otevřeného poklopu, který vedl na olověnou střechu. Na starý známý trik helma na holiby karcer jistě neskočil, zvláště když má dispozici jen jediný výstřel. Prostě to musí riskovat. Elánius vystrčil opatrně hlavu nahoru a rychle se rozhlédl sem a tam, na chvilku je schoval za okraj poklopu a pak se prudce vrhl nahoru. Když vyskočil na olověné pláty, nemotorně se překulil a zvedl se do střelecké pozice na jednom koleně. Nikdo tam nebyl a Elánius byl pořád ještě naživu. Momentálně si vydechl. Za ním se zvedala v pozvolném sklonu střecha vedoucí ke štítu. Elánius se po ní opatrně proplížil, opřel se o společný základ několika komínů posetý dřevěnými třískami a zvedl pohled nahoru k věži. Nebe teď bylo výrazně modročerné. Bouře nebo alespoň většina z nich si za tu dobu, kdy se valila po pláních, vytvořila silné osobnosti a tahle vypadala, jakože bude v tomto směru něco rekordního. Jenže věž umění v této chvíli z nastávajícího šedofialového šera osvítil svazek slunečních paprsků a na jejím vrcholu zdůraznil droboučké záblesky cvrkalova telegrafu. O, o, o. Důstolník v nesnázích. Na druhá ve zbraně číhá něco ošklivého. Elánius se otočil. Za jeho zády se nikdo neplížil. Široko daleko nebylo živé duše. Pomalu obešel základ komínů a vyhlédl na vedlejší střechu. Mezi dvěma nedaleko stojícími krbovými vývody ukryt před pohledy kohokoliv s výjimkou Elánie a nadhledem zvýhodněného cvrkala se krčil karcer. Právě zvedal zbraň, aby zamířil. Elánius natáhl krk, aby zahlédl cíl. O 50 metrů dál se po střeše budovy proudě magie přesouval karotka. Ten trouba se nikdy neuměl příliš krýt a maskovat. No samozřejmě, že se krčil a přebíhal z úkrytu do úkrytu přískoky, ale toho oproti veškeré logice činilo ještě viditelnějším. Nikdy totiž nepochopil umění vmyslet se do role neviditelného. A tak se teď a opatrně kradl nepořádkem naneseným během mnoha let na střeše a vypadal jako velká kachna v malé vaně. A byl samozřejmě sám a bez krytí. Ten hlupá. Karcer pečlivě zamířil. Střecha SPM byla spletí nepotřebných a vyřazených zařízení a karotka se pohyboval za malou plošinou, na níž byly umístěny obrovské bronzové koule, kterým se ve městě běžně říkalo mágovy koule. Byly tam proto, aby se jejich prostřednictvím byla přebytečná magie, kdyby, přesněji řečeno každé, když, se tam dole v hale některý z pokusů zvrtl. Tohle všechno naštěstí Karotku přece jen z části krylo, takže neposkytoval nijak snadný cíl. Elánius pozvedl samostříl. Zaduněl hrom. Bylo to, jako kdyby se obrovské kovové kostky valily dolů po schodišti bohů a provázelo je děsivé kovové dunění, které rvalo oblohu napůl a otřásalo budovami. Karcer zvedl hlavu a uviděl Elánia.